חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, וייתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, הטיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית,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 על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך חלקיהו הכהן, ואחיקם ועחבור ושפן ועשיה, אל חולדה הנביאה אשת שלום, בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה.